Яким з кількома самим горцями скочив через гадку на той бік і тали. Як викликав на геть ляхтичів, видно було, як рубається з одним і другим, і третім всіх долаючи. А тоді невидима куля прилетіла, вдарила в живіт, і Анжа похилився на коні, зламався, та все ж здобувся на силі і вже вмираючи знову бився, поки випала з твої руки шабля. А я все те бачив, і карався в душі, щоб безсилий запомогти, порятувати, воскресити свого лицаря. Де ж вели життя? Де тайнощі і захвати, коли все кінчається так жорстоко, ганебно і несправедливо? Та, може і справді? щоб стати героєм до України, треба загинути, як байда, підкова, навивайко. Тільки я живий і сушчий своїй незмірній величі, яка возносить, але й пригнічує водночас. Кілька днів придивлявся я, як пани хочуть здобути переходи через ікаву. Одну гроблю тричі здобували і втрачали знов. Опанувавши перехід, збули козаків з поля і загнали в окоп. Тепер мали намір приступити під самий мій замок. Та тут я неждано вивів усе своє військо і вдарив на розбезлі панські сили. Погнав їх через річку, топлючи в воді, нищачи в тісневі і у непрохіддях. Сам з гетьманським полком помчав у битву. Летів у лаві, припадаючи до кінської гриви, гукаючи «За віру, молодці! За віру нашу!» Лівою рукою тримав повід, а права висіла десь унизу, збоку, далека і безмежно довга, до безміру продовжена і обтяжена шаблею, звисала для замаху, для посвисту, для глухого удару, для крові, смерті і перемоги. А довкола все валилася Люди, коні, світ залитий кров'ю, несамовитий світ у ненависті, в криках, зойках, піснях. Розгорнутих хорухвах хоругвах, ошалілих конях. Билися не тільки за свою землю, але й за свою гідність, за славу історію. Тож і вийшла та битва нещаслива для шляхетської сторони. Їхні війська одразу стратила серце, і вже тепер не я мав почуватися жертвою. А ті, що вчора в безмірній пихатості своїй, Вважали з нас за нічого і вже святкували Вікторію, ще не здобувши її. Сподівалися повернути собі втрачену над нами владу, гадаючи, що для цього досить лише занести меч над нашими головами. Але якою ж владою можна домогтися мечем, хіба що над мечем же? А коли він виявиться гострішим, а в мене була влада велика Над землею, Над сонцем і дощами, Над власним потом І холодними снігами. Вся в терпіння, В тисячолітнім триванні І очікуваннях. Була в ній насолода перемоги, Розпач понад стихіями, Радість, коли над головою Кричать журавлі І гриміння голосів сущих І тих, що колись будуть які вимагали «Поможи відійти від смерті, порятуй, поможи, щоб трави топтали коні несідлені, щоб сечі плакали над своєю долею, а не над людською, щоб дощі змивали голови закоханим, а не вбитим, щоб вітри стогнали в зелених байраках, а не над руйновищами». Я стояв під пилявцями, самотній, безпомічний, на голодний моє військо, на моїх голодранців і галайстрів насувався в золотій своїй пишноті нахабний панський світ, який не хотів відмовлятися від загарбаного і завойованого предками їхніми, а те, що дано нам було історією, життям, природою і Богом, зневажав і насміхався з нього». Мене полишено під пілявцями на власні сили. Бо навіть мій зрадливий союзник, хан Кримський, прислав сказати, що до закінчення Байраму Орда не може прийти на поміч. А слова нового султана турецького про стояння в моїх замірах мали застатись на папері чи не назавжди. Та про свою самотність мав знати тільки я. Панству ж треба було дурити голову, ніби стою так довго перто, бо ж духана, і селістийського пашу, і самого чорта біста. І я посилав козаків отчайдухів, які мали нібито добровільно пересідатися до панського табору і малювати там якомога більше жахів про те, яка страшна орда підходить мені на поміч. Тоді підослав панам для більшої віри що й попа, який на хресті заприсягнув ніби орда уже за один перехід звідси. Ще після того вдався й догеть дитячої штучки. Попросив Кривоносо перевдягнути своїх молодців у татарську одіж, повертати кожухи в гору вовною і надвечір прискочити з степу до мого табору з татарськими галалайканнями, свистом і тупотом. Кричали в моїм таборі щодуху «Алаште і поночі. Палили безліч вогнищ, так ніби сила моя побішилася удвою, чи й троє. Ми з полковниками сиділи в моєму шатрі та припивали за панський переляк, не дуже і вірячи в нього. Насправді ж вийшло так, що заніс я руку, а назавтра виявилося вдарити нікого. Регіментарі, перелякавшись орди... Скликали військову раду, і після криків, прокльонів, звинувачень вирішено було відвести табор до Старокостянтинова на зручніше місце, і там укріпитися як слід. А військо мало зостатися тут під рукою Вишневецького і стримувати того.